Відвідав її, як брат відвідує сестру, сестру во хресті. Лишив по собі святочний настрій, ніби обновив палату Навіть Антонів сміхався беззубими устами І не сердився на покоєвих, котрі все щось робили не так, як треба І граф Адольф перестав прозивати Гержегоржа капустяним стовбором Не грозив, що розіб'є його рабську голову карафкою з водою А поводився з ним поважно, як з людиною Граф Адольф думав, думав над тим, що таке любов. Чи любить він Христину і Марійку? Так. Чому ж би тоді вони не мали його любити? Отець Ізидор проповідував любов. Любов, котра доторкається гнилих ран на тілі каліка, а він ще й не каліка. Люди дурять себе, що їм не кажи, толкують на свою користь». Граф Адольф належав до самодурів, потішався гадкою, що отець Ізидор підготовив йому дорогу до серця жінок. Треба тільки зважитися на рішучий крок, бо довше відкладати годі. І так засидівся, як за давніх добрих часів. Дальше брак не біляв його подорожній дорожній валізі, одяги треба підновити, а головна річ кінчиться морфіна. «Пора почати рішаючий бій». Викопаний, вигоданий, старанно одягнений і відмолоджений, дякуючи Морфіні, він пустився назустріч ворогу. Від Антона довідався, що Христина на першому поверсі у своїй робітній пішов туди еластичною ходою. На сходах стрінув Хмелинського. Ви куди? Хмелинський видивився на нього, бо не сподівався такого питання. Ви чого так дивитеся на мене? Питаюся, вас куди йдете? До графині, відповів коротко Хмилинський. До ясновельможної пані графині повторив з притиском графа Дольгу, немов би це був не Хмелинський, а Гржегорш. Сестра не приймає тепер. Пані графиня кликала мене на конференцію. Кликала чи не кликала, вам нема чого йти до неї, бо не прийме. Я вам це кажу я. Я щодни не маю у порі конференцію з паною Графинею, а нині не будете мати, бо я до неї йду, зрозуміли. Взагалі не знаю, як можна бути таким настирливим. Фі. Хмелинському кров у голові заграла. «Пікайте собі на Гржегоржа, а я до такого поводження не звик. З вами тут поводяться за добре. Вас розвезли, а ви того навіть оцінити не вмієте. Це вже моя річ, що я вмію, а чого не вмію. Вас в учителі не просив. І коли б це не дім, котрий я високо ціню і поважаю, я дав би вам іншу відповідь, мій пане», сказав обурений Хмелинський, завертаючи зі сходів. Пі, післав за ним граф, Пі, яка горда штука нахаба! Попсував мені настрій, чорт би його побрав!» І він нервово став поправляти ковнірець та краватку. «Чи казати про ту розмову Христині? Ні, тепер не треба. Тепер прямо до речі». І відкашельнувши та пригладивши гребінцем волосся, що по помистецьки закривало лисину, він увійшов до маленького передпокою, з котрого вели двері до робітні графині. Графиня сиділа при столі і переглядала якісь папери та плани. На столі були фотографії покійного батька та брата Христини, Марійного батька, а також фотографія доктора у гарній, у цульській різбленій та наместинами цяткованій рамі. Кругом стояли шафи з лексиконами і підручними книгами. На стінах висіли ритовини славних мужів. На столику біля отомани лежала розкішно ілюстрована божественна комедія. Ніяких прикрас, ніяких статуеток, ні порцелянових звіриків та пташків, навіть диванів, ні килимів не було. І покій нагадував скорше робітню якогось ученого, ніж жінки-графині. «Я гадала, – сказала вона, встаючи від роботи, що це пан Хмелицький, не сподівалася побачити тебе тут і так рано. Годинник показував, що лише пів до дванадцятої. «Бо я нарочно тут тебе заскочив, моя дорога кузина, – говорив солодко граф, знаючи, що тут можна побалакати з тобою на самоті без зайвих свідків, у мене є дуже поважна тема». «Невже?» «Прошу, сідай», – і показали рукою на фотель, що стояв біля стола. «Але я все-таки перше скажу Антону, щоб перепросив пана Хмелинського». «Не трудися, я вже йому сказав». «Кому?» «Хмелинському». «Так?» – і графиня стала гладити складки своєї сукні – Граф Адольф зрозумів, що вона невдоволена і що лише тепер прийшло йому нагадку, які наслідки могла би мати його сутичка з тим навісним Хмельницьким, коли б Христина вийшла була в цей момент із своєї робітні.